то був мимовільний порив. Надія Миколаївна не любила зайвих сантиментів. «Я знаю, мамо». На якусь мить здалося, що Ліля знову повернулася туди. Стільки дитинної ніжності було в її голосі. «Ти зі мною, але ти не дуже образишся, якщо я все ж таки зустрінуся з батьком. Я мушу, мамо». Надія Миколаївна проковтнула гіркий клубок. «Ти доросла, Ліле, роби, як знаєш. Я хотіла оберегти тебе від зайвого болю». Виходить, не вберегла. «Мамо, мені сьогодні без батька не випростатися. Де я була у ті чотири роки, не підкажеш? Які документи ми підготуємо?» «А татко з його зв'язками. Ти відколи стала таким прагматиком?» Здивувалася Надія Миколаївна. Ліля знизала плечима. «До чого тут прагматизм? Я хочу, щоб рідна людина допомогла мені повернутися до цього, вашого, нашого» до нудоти реального світу. «Чи ти гадаєш, що червонощопий доцент, як його прізвище?» «Костюк, здається». «Костюк, Олексій Григорович, думаєш, пан Костюк видасть потрібну довідку і мене довкола зустрінуть з розкритими обіймами? І врешті я ж не знала, що в мене є батько. Тепер знаю і хочу його повернути». «Мамо, якщо я дядька Сашка не називала татком, то тільки тому, що ти мені заборонила». Надія Миколаївна мовчала, Максим закам'яніло стояв біля столу. Ліля якось враз погасла. Я стомилася. Можна я піду ляжу? А ти, Максиме, починай потрохи пакувати речі. Не змушуй Софію надто довго чекати. Вона вірна, але не дуже терпляча. А з понеділка готуй документи на розлучення. Понеділок для цього дуже гарний день. І не дивися так. Ліля ледь усміхнулася. Все нормально. Я тепер при твердій пам'яті і дуже тверезому розумі. Понеділок Максим люто розчахнув двері з табличкою юрист. Якби в кабінеті хтось сидів, крім Софії, їй право, виніс би разом зі стільцем. Що ти сказала Лілі? Великі сірі очі, сама невинність. Абсолютно нічого. Ми поговорили про білочок, про джерело, ховане під тощою листя. Ще я спитала, скільки їй років. Ліля відповіла сімнадцять. Я попросила добре подумати, і тоді вона обов'язково згадає, що їй вже двадцять один. Твоя дружина якусь мить пильно дивилася на мене, потім чомусь дуже зблідла, різко підвелася і пішла. Я зрозуміла, що вона повертається. «Ти хоч усвідомлюєш, що могла її вбити!» Максим ледь не скриготів зубами. «Твоя дружина значно сильніша, ніж ти думаєш», – незворушно запевнила Софія. Врешті ти й сам у цьому переконався. Бачу, розмова вдома була дуже бурхливою. «Можна поцікавитися, що ви вирішили?» Максим важко сів на стілець. «Господи, Софій, ти такий справжній вампір! Але ж тобі не шкода для мене крові!» «Максима, я не могла чекати, коли ти нарешті зважишся!» Погаслим голосом продовжила Софія. «Я зовсім не була впевнена, чи зважишся взагалі!» «А Лілія? Їй потрібен був струс. Вона б давно повернулася!» Якби не ваша зворушлива опіка Ви з мамою так оберігали її від будь-яких стресів Що вона перетворилася на тендітного, чутливого, дуже граційного метелика А метелики не довговічні, Максиме. Ви ніколи не думали, що далі Сьогодні Ліля зворушливо-чарівна лісова фея А ким буде ця фея років через 15? Старіючою дивачкою, з якою дражняться діти Зізнаюся, я трохи лукавила, коли питала, чи варто їй повертатися «Варто. Не можна жити в двох світах одночасно. А наш світ не для блаженних. Заклюють». «Зійди з трибуни, Софі», – зітхнув Максим. «Ти переконала панів присяжних. Не знаю, хто тобі допомагає Бог чи Вильзевул, але поки що все відбувається за твоїм сценарієм. Тебе цікавлять деталі домашньої сцени?» «Ліля погодилася зустрітися з твоїм унікальним психіатром. Вона вперто хоче згадати все, що сталося тієї ночі. Кажеш, вона сильна? Хочеться вірити, бо інакше...» Не доказав. Гарячково схопився з облізлого казенного стільця і вже простуючи до дверей додав зречено байдуже. «Ліля просила підготувати документи для розлучення. Займися, будь ласка». Максиме, то висока ціна!» Софія заплакала. Тихо, гірко, безпорадно. Максим обернувся. Мені треба хоч трохи оговтатися. Дай кілька днів. Знаєш, чого я лютую? Бо розумію, що у всьому винен тільки я. А з тебе хочу зробити таку саму офірну козу. Ти ж не піддаєшся, сердито тут... цвіруєш.